У вас живуть поруч всі. У нас лише одного рівня – любові, доброти, праведності. Хоча у всьому ми різні. Тут немає зла, ненависті, навіть найменшого. Наша Небесна Україна залита Господньою благодаттю. У нас немає також і фабрик, заводів, транспорту. У нас вічне літо – і вічна любов. Смерть сюди не заходить. Ліку часу немає. Зірвані нами плоди і квіти Виростають за один ваш день. «Що ж ви робите?» – засміявся Василь. «О, надто багато!» – відповіли усі сміхом. «Збираємо квіти, плоди, Тчемо із квітів і трав собі одяг». Бондарюємо, пасічникуємо, вишиваємо, малюємо, гончарюємо, складаємо і розучуємо нові пісні. А також справляємо весілля, народини, христини. І багато молимося. Славимо Бога! Наші майстри роблять речі із золота і срібла. У нас їх цілі гори. Як у вас глини чи піску. Але ми не поклоняємося ні золоту, ні сріблу, так як земні і доляни. Пелюстка квітки для нас має більшу вагу, ніж уламок золота. Наше улюблене заняття хоровий спів. У нас багато музичних інструментів, яких немає на землі. Вони вміють промовляти людським. Пташиним голосом, шелестом трав та квітів, води, вітру. І, мовби у відповідь на те від ріки зринув спів, тонко забриніли скрипки, бандури і ще якісь інструменти, що видобували неперевершеної краси мелодії та спів. Він нагадував чисте джерело, що живило все навкруги і сповнювало силою. І знову відчув Василь пролив сил, як і тоді, коли пив нектар з квітів. — У ваших піснях теж таїться велика сила, — сказали вродливі люди, — як і в мові. У ній багато світла і господнього натхнення, тому вона така і ненависна ворогам. Боже, світло в ній! Сатана сахається його і прагне вбити мову через своїх обранців. А тепер, сину, поруч стала древня, однак вродлива шляхетна жінка. «Іди з Богом туди, де ти потрібніший. Тобі дозволено прийти сюди, щоб дізнатися найбільшу правду про себе». Василь здивовано змитнув бровами, а отець Василій, що мовчки слухав їх, усміхнувся. «Іди до своєї коханої і свого сина!» «Сина? У мене немає ще сина!» Василь розгублено подивився на стару, а тоді перевів погляд на отця, що таємниче усміхався. «Ця мить прийшла!» Почув у відповідь, ніхто, окрім того отрока, жінка показала на мовчазного отця, не знав цієї тайни на земній Україні, не знав ти, не знала твоя кохана, що тарас твій син, а не того, що вродився на древньому древі поневолювачів. То мертва віть який відміряно кілька земних кроків до безодні. Щаслива ніч вашого прощання у чистий четвер зачала сина. Твого сина знищити хотіли безплотні темні через своїх земних слух ще в зачатті. Вони штовхали твою кохану на гріховний крок, і вона мало не зробила його. Ангели Божі сім літ греховували твого сина не десь, а в самому лігві хижаків, бо він надто потрібний твоєму краєві. Той, хто дізнається, що сам себе покарав і обдурив, що ніколи не був ні батьком, ні мужем, буде мстити через своїх слуг, намагатиметься вбити його, але погубить лише себе. Він один із тих новітніх ординців, що робитиме і давно робить набіги на ваш край і надто ослабить його. Україна земна перехворіє такими, як він. Тяжко перехворіє і очиститься. Але мене багато часу. Іди з Богом. Василь звівся на рівні, але знову опустився в крісло. Те, що почув, було б понад його сили. Усім єством відчув цю мить, що протікала через його розум, свідомість, почуття, як вічна, незнищена ріка, що мала більшу вагу, ніж все його життя. Люди дивились на Василя і усміхалися. Над ними закружляв золотокрилий птах, схожий на голуба. Він опустився Василеві на плече і, мов би, гладив крильми, припадав голівкою до його голови. Василь відчув спокій в собі. Безліч рук тяглися до нього, щоб обняти і привітати. Василеві здалося, що його серце випорхнуло з грудей і полетіло, а в нього влетів ось той золотоперий птах, і підняв його над океаном буянь, цвітінь, понад усім дивовижним світом, де у кожній пелюсті, росинці, травинці владарює любов. Коли вже рушили до брами, ударили дзвони. Василь зупинився і оглянувся. Вкляк і отець Василій. Побачили храм неперевершеної краси і довершеності. Він був із золота, і сяючої блакиті. Перехрестилися і знову рушили. Україна земна зустріла їх співом солов'їв та зозуль. Вона стояла в чорній жалобній вуалі, дарма, що бояли сади, гаї, діброви, що співало птаство, вітаючи новий день. Ненько моя рідна, ненько моя безталанна, мучениця свята, сказав Василь, шукаючи бодай штришок схожості з тією, яку щойно бачив. Як зробити тебе подібною на ту небесну Створено Господом і високими мріями земних українців усіх часів, яку веде любов і щастя. Де взяти таких людей, як там, і куди подіти тих, що є тут? Сходило сонце, сміялося у своєму незайманому царстві, раділо, що темрява не сягає його володінь і сили над ним немає. Ранок ковзнув промінням по підлозі і зупинився на іконі Богородиці. Марія довго стояла перед нею, вивчала кожен штришок майстра. Дзвінок у дверях пролунав несподівано голосно. Подивилася у вічку і повернула замок. Першої миті здалося, що цей дзвінок і Василь у світлому костюмі і білосніжній сорочці – продовження сну, що не відпускав її цілісеньку ніч. Вона зойкнула і кинулася до нього. Руки сплилися, тіла сплилися, як коріння дерев. Василь переніс її через поріг і зачинив двері. Невже треба було витерпіти стільки випробувань, щоб відчути цю мить моя свята любове плутаючись у її волоссі руками, востами з надривом сказав Святненко. Марія ридала в нього на грудях то був не дощ, а справжня злива. Вона мала випасти, бо збиралася не рік, не два, а довгих вісім літ. Аж коли засяяла веселка на небі її виплаканої душі, промовила крізь схлип. — Я відчувала, що ти сьогодні прийдеш. Василь перехопив губами ті слова і спрагло припав до її вуст, як знесилений подорожній. До жаданого джерела. Обоє втратили відчуття часу. Марія лише помітила, що сонячна пляма на підлозі поволі залила кімнату. «Пішли обідати», – сказала вона. «Ти був там, у тому пеклі?» «Так, але те не суттєве. У мене сьогодні день щастя. Це лише початок його». Він незмигно стежив за кожним її рухом, як ставила на стіл тарілки, нарізала хліб. «Покажи мені портрет сина!» Василь вимовив ті слова, але чутно, а Марія розгублено подивилась на нього, а тоді мовчки взяла його за руку і повела до Тарасової кімнати. Довго вивчав його портрет на стіні, а тоді дістав із нагрудної кишені стару пожовклу фотографію. Простягнув Марії і сказав. Він тобі нікого не нагадує? Марія подивилася на семилітка у вишитій сорочці, Розглядала крутий лоб, густий чуб, горде розкрилля брів, ясні оченята. На неї дивився Тарас. Вона наполохано перевела погляд на Василя, відчула тремтіння у всьому тілі. Василь теж прикипів очима до її поблідлого враз обличчя. Хто це? Він Тарасова копія. «То я в дитинстві. Василь ступив до неї, обняв і сказав ледь чутно: "Давай прочитаємо отче наш перед тим, як я щось повідаю тобі". І давай попросимо у Бога благословити цю мить нашої святої і дорогої правди. Вони проказали слова молитви. Василь взяв Маріїні руки у свої і промовив, дивлячись її на полохані, стривожені очі. Здогад і незбагненне відчуття вже добралися до її свідомості раніше, ніж його слова. Тарас мій син, мій і твій. Ти завагітніла від мене у ту далеку і єдину нашу ніч. І це свята правда, яку дозволено мені взнати раніше, ніж тобі. Стіна з Тарасиковим портретом гойднулася і попливла перед нею, а потім зникла. Василь встиг вхопити її, коли вона сповзала додому. Поклав на ліжко, приніс води і хлюпнув в обличчя. Вона чула якийсь клекіт, шум, мов би усі птахи з Дніпровських берегів злетілися сюди і били крильми. Крізь те шумовиння пробився Василів голос. Рідна моя, у нас є син, і я це знаю, як знаю, що ти моя єдина велика любов. Василю опустився на коліна і мовчки гладив її волосся, обличчя. Останнім часом я чомусь стала часто думати про те. Марія відсурнула води і перевела подих. Раніше того не помічала, а от ще рік він став мені нагадувати тебе у всьому, як ходить, говорить, манерами, а особливо обличчям підгонила от себе ці думки, вважала їх вигадкою, витвором фантазії закоханої жінки. У мене є син. Я батько. А думав, що належу лише погибелі. Радість рвала Василеві груди. Він хопив Марію на руки і закружляв по кімнаті. Я батько. Хто відкрив тобі цю тайну? Отець Василій? Марія теж відчула непереборне бажання бігти і кричати, що Тарасик Василів син.